Движение и дишане На физическия свят музиката се проявява в три направления – музика в движенията, музика в дишането и музика в храненето. По-голямо богатство от движението на физическия свят не съществува. Земният живот на човека се изразява чрез движенията. Всяко едно движение изразява известен музикален тон. Когато движението съвпада с тона, който му съответства, той е една велика сила. Във вървежа на човека има музикалност. Като върви някой, във вървежа му има музика. Друг като върви няма никаква музика, движенията му са разбъркани. И в свирането на цигуларя всеки тон се отразява в едно малко движение, което е тъй деликатно, че само едно остро око може да го съгледа. Изобщо, на физическия свят всяко разумно движение е музика, хармония. По думата движение, аз разбирам един тон, взет правилно. Що е тон? Песента е един организъм, в който един тон съставя една малка частица и е свързан с цялата песен. Всичките тонове в едно образуват цялата песен. Ако всичките тонове се организират и ако се вземат нормално, ние имаме една песен, която носи живот в себе си, защото всяка една песен е едно Божие благословение. Всяка една песен е едно зърно, всяка песен е един плод, всяка една песен е един еликсир. Чудни са хората, като казват «Защо са песните?» Благодарение на песните живеем. Дърветата, като живеят, пеят. Птиците, като живеят, пеят, и ние, като дишаме, пеем. Някой казва, не пея. Ти като дишаш, пееш. При сегашните условия на живот, движението е един резултат. Онзи човек, който е здрав, той е пъргав, той работи. Онзи човек, който има малко живот в себе си, малко пъргавина, има и движението му е малко. Движението е мярка, с която се мери степента на живота. За да пее човек и за да мисли, той трябва да има някого да обича. Ти като не обичаш никого, ще бъдеш мълчалив като риба. Като обичаш, ти веднага ще пееш, веднага ще мислиш и движение ще има. Музиката е вечно движение в света, вечната хармония, която съществува. Човек, който пее, показва, че е във вечно движение. Неговият ум, сърце и дух постоянно работят и са в хармония с Божия закон. Той не може да бъде в противоречие. В музиката много лесно се разрешават въпросите. Човек трябва да може да превръща ритъма в движение. Как става това? Ето един от начините. Ритъмът на любовта, която слиза отгоре се предава на човешкия ум като един подтик. Ако умът е буден, той приема тези подтици на любовта и ги превръща в разумни движения. Музиката има свои вътрешни изрази в движенията. На първо място човек трябва да се научи да ходи ритмично, защото ритъмът внася хармония в живота. Всяко нещо, лишено от ритъм, навява безотешна тъга резултат от някаква дисхармония. Правилният и хармоничен ритъм освобождава човека от дисхармонията и от непотребната чужда материя в него. Всяко движение, което не е музикално, е престъпление. Във всяко едно движение се проектират известни струи от човека навън. Той взима и дава едновременно. И ако човек развали някой от тези струи, той сам ще пожене последствията. Човек трябва да е искрен в движенията си. Всяко движение на очите, на ръцете му, във всички негови пози, трябва да бъде съвършенно естествено. Пеенето и свирането също имат връзка с движенията. Ако човек пее и прави ритмични движения, той ще изпита нещо приятно в себе си. Обаче ако той прави движения и в това време гледа критично на тях, той сам ще се спъне. Понеже на всеки тон отговаря съответно движение, ако човек не може да изрази движението правилно, той не може да вземе правилно и тона на песента. Когато волята на човека се парализира, то е защото той не прави правилни движения. Кои са правилните движения, които са съгласувани с природата? Всяко движение на истинския музикант е съобразено с движенията на разумната природа. Но правилното движение не се отнася само до музиката. То има значение и за писателя, и за артиста. Всяко движение трябва да бъде израз на музикални вибрации. Бих желал и вие от главата до петите да бъдете музикални. Движенията на човека трябва да са музикални. Музиката има свои вътрешни изрази в движенията. Ако не може да милва, човек не е музикален. Всяко хармонично движение е музика. Постиженията на човека зависят от неговите хармонични движения. Хората не са достигнали още до великата хармония на живата природа. Много от движенията им са подсъзнателни и те сами не знаят какво означават тези движения. Когато висшето съзнание на човека се пробуди, той ще разбере своите движения и ще ги осмисли. Когато движенията на човека се диктуват от хармонични мисли и чувства, те всякога са красиви. Колкото по-голяма хармония съществува в човека, толкова по-красиви са неговите движения. Като прави някакъв жест, някакво движение, човек трябва да знае как да го направи. Това е цяла наука, цяло изкуство. В движенията на хората трябва да има разнообразие. Пластичност. Във всяко движение трябва да има мисъл и чувство. Тогава движенията създават разположение в човека. Земният живот на човека се изразява чрез движение. Всичко в живота е движение и човек не може да се настрои духовно, ако няма антена, чрез която да възприема движенията, т.е. трептенията от духовния свят. Един ден всички хора ще се ползват от своите резултати, от своите взаимни трудове. Има една взаимност. И в човека вътре има една взаимност. Всички въпроси не се решават само с една способност. Ред способности има, които взимат участие при разрешаване на въпросите. Някой човек е музикант, но в музиката влизат десетина способности. В музиката влизат много чувства, много сили. Сложен въпрос е тя. Като гледам как свирят различните музиканти, виждам, че те правят различни движения. Един се навежда на дясната си страна, друг на лявата, трети напред. Тези движения не са произволни. Гледаш едно цвете, приятно ти е, ти взимаш участие в движенията на неговите листенца, цветове. Така и при свирането на някой ти можеш да вземаш участие в неговите движения. Така и на тебе ти става приятно. Това е гимнастика, но ако разглеждаш движенията механически, ти нищо не можеш да разбереш. Освен в движението, музиката се проявява и в дишането. Дишането е музикален процес, който започва с мажорна гама. Поемането на въздуха е мажор, а издишването – миньор. За да се изяви, музиката се нуждае от простор, най-добрата среда за музиката – е въздухът. Сега ще имаме едно малко музикално упражнение. Ще изпеем гамата и когато изпеем до, поемете въздуха вътре, а при Ре ще издишате. При Ми ще приемете въздух, при Фа ще издишате. При Сол ще приемете, а при Ла ще издишате. При Си ще приемете, при горно До ще издишате. Ръцете в първоначално положение пред гърдите и насочени едни срещу други пръстите. При то на до ще мълчите. Ще направите вдишване и ще разтворите ръцете на страни. При ре ще пеете и ще приберете ръцете в първоначалното положение. После при ми – мълчание и вдишване и отдалечаване на ръцете. При фа – прибиране на ръцете пред гърдите. При пеене на фа ще издишате и тъй нататък до горно до. Без дишане животът няма да тръгне напред, дишането, мисълта и любовта са свързани, те са в същата гама.